פרק כ"ג. אוי, רועים, מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתי, נאום אדוני. לכן כה אמר אדוני, אלוהי ישראל, על הרועים הרועים את עמי, אתם הפיצותם את צאני ותדיחום, ולא פקדתם אותם. הנני פוקד עליכם את רוע מעלליכם, נאום אדוני, ואני אקבץ את שארי צאני. מכל הארצות, אשר הדחתי אותם שם, והשיבותי את הן על נביהן, ופרו ורבו. והקימותי עליהם רועים ורעום, ולא ייראו עוד, ולא יחתו, ולא ייפקדו. נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיבשה יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו, אדוני צדקנו. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה באשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות. אשר הידחתים שם, וישבו על אדמתם. לנביאים, נשבר ליבי וקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיכור, וכגבר עברו יין מפני אדוני ומפני דברי קדשו. כי מנאפים מלאה הארץ, כי מפני עלה אבלה הארץ, יבשו נאות מדבר, ותהי מרוצתם רעה. וגבורתם לא כן, כי גם נביא, גם כהן, חניפו, גם בביתי מצאתי רעתם, נאום אדוני. לכן יהיה דרכם להם ככה לקלקות באפלה, יידחו ונפלו בה, כי אביא עליהם רעה שנת פקודתם, נאום אדוני. ובנביאי שומרון ראיתי תפלא, הנבאו בבעל. ויתעו את עמי את ישראל. ובנביאי ירושלים ראיתי שערורה נאוף והלוך בשקר, וחיזקו ידי מרעים, לבלתי שבו איש מרעתו, היו לי כולם כסדום, ויושביה כעמורה. לכן, כה אמר אדוני צבאות על הנביאים, הנני מאכיל אותם לענה, והשקטים מי ראש. כי מאת נביאי ירושלים יצאה חנופה לכל הארץ. כה אמר אדוני צבאות, אל תשמעו על דברי הנביאים הנבאים לכם, מהבילים המה אתכם, חזון לבם ידברו, לא מפי אדוני. אומרים אמור למנעצי, דיבר אדוני, שלום יהיה לכם. וכל הולך בשרירות לבו אמרו, לא תבוא עליכם רעה. כי מי יעמד בסוד אדוני, וירא וישמע את דברו, מי הקשיב דברו וישמע? הנה, סערת אדוני, חימה יצאה, וסער מתחולל, על ראש רשעים יחול. לא ישוב אף אדוני עד עשותו ועד הקימו מזימות לבו. באחרית הימים, תתבוננו בה בינה. לא שלחתי את הנביאים, והם רצו. לא דיברתי עליהם, והם ניבאו. ואם עמדו בסודי, וישמעו דברי את עמי, וישיבום מדרכם הרע, ומרוע מעלליהם. האלוהי מקרוב אני, נאום אדוני, ולא אלוהי מרחוק. אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום אדוני, הלוא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום אדוני. שמעתי את אשר אמרו הנביאים, הנביאים בשמי שקר לאמור, חלמתי חלמתי. עד מתי היש בלב הנביאים, נבאי השקר ונביאי תרמית לבם, החושבים להשכיח את עמי שמי. בחלומותם, אשר יספרו איש לרעהו, כאשר שכחו אבותם את שמי בבעל. הנביא, אשר איתו חלום, יספר חלום, באשר דברי איתו, ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבר, נאום אדוני? הלכו דברי כאש, נאום אדוני, וכפתי שיפוץ את סאלה. לכן, הנני על הנביאים, נאום אדוני, מגנבי דברי איש מאת רעהו. הנני על הנביאים, נאום אדוני, הלוקחים לשונם, וינאמו נאום. הנני על ניבאי חלומות שקר, נאום אדוני, ויספרום, ויטעו את עמי בשקריהם ובפחזותם. ואנוכי לא שלחתים ולא צוויתים, ואוהל לא יועילו לעם הזה, נאום אדוני. וכי ישאלך העם הזה, או הנביא, או כהן לאמור, מה מסע אדוני? ואמרת עליהם, את מה מסע? ונטשתי אתכם, נאום אדוני. והנביא, והכהן, והעם, אשר יאמר, מסע אדוני, ופקדתי על האיש ההוא, ועל ביתו. כהותאמרו, איש <חיש> על רעהו, ואיש אל <על רעהו> <חיש על> אחיו. מה ענה אדוני, ומה דיבר אדוני, ומשא אדוני לא תזכרו עוד, כי המשא יהיה לאיש דברו, והפכתם את דברי אלוהים החיים, אדוני צבאות אלוהינו. כה תאמר אל הנביא, מה ענך אדוני, ומה דיבר אדוני, ואם משא אדוני תאמרו, לכן כה אמר אדוני, יען אמורכם את הדבר הזה, משא אדוני, ואשלח עליכם לאמור, לא תאמרו, משא אדוני. לכן הנני, ונשיתי אתכם נשו, ונטשתי אתכם, ואת העיר אשר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פניי. ונתתי עליכם חרפת עולם, וכלימות עולם, אשר לא תשכח.